Hor bertan zen ekipa laguntzeko uh, ba, sartu gira batzu eta eta hor bapiskageio gira eta bon dinamika behi bat uh, sortzeko gogoaikin eta, eta laguntzeko gogoaikin uh, noski. Hala, hmm. eta ez dugu hau keztu, ama jazu behiz, gida izan entzira urten, lehemizik aldiko, zetu joan urtean ere izan zinuen lan nuri? E, bai, joan den urtean izan zen lehenengo urtea, urten bigarrena. Eta zointalde eta arduratu zinen joan den urtean? Ba, indiataz. Aha. Bai. Eta ongi pastu zen? Bai, osongi. Bai. esperientzia polita izan zen, bai. Bai, pentsatzeko da. Prezeski, zer da helburua Burua, dugu festival gen El Burua, Burua eta bat egite kenian? Helburua Burua, lehenik ezan behar dena, ogoitarazi behar dena, aurk festival bat dela, hori eh, importantea da. Eh, Gutxi baitira, eh, Frantzian bi, noski... Ez peleta Frantzian, dela onartuz ja, Frantzian bi. Uh, Lehen, uh, be aldean egiten zen bat baina gelditu gelditu da. Beraz, zemek zan l'ekol, le du zebr aldean egiten den festival bat. Eta gau argi dira, uh, aur festival bakarrak Frantzian. Eta helburua mm. da, bai aurrak uh, etogaraztea. Eta janartean, haremana uh, sortzea, bai oh bai hemengo e, aurrak hortako e, kanpoko taldeaz taldetas gain etorraste ditugu e, iparlekoko taldeak lapugdi basena fagorri berdin du baina mm -hmm. etorraste ditugu eta intentsatzen gira aliketa geien e, pasat pasatzea Algerrekin egun bat gutienez edo izan izan, izan da dela momentu bat nun e, ba gosa kaien artean e, a, trokatzen diren edo hola biskatako esperientzia horiukan dezaten eta bai eta bai kulturalki bai eh biskatako espirituaren atletikola e, ateak eta eta mugak zabaltzea Hori da, eh, amaia zo joan den uktean eh, Indiako aurrekin baitzinen, hore nola pasten da azken hori etxetan, familietan, ziste Eta horiek dira familietan? Eh? Bait talde, talde geienetako aurrak gelditzen dira familietan, baina gero badaude talde batzuk eh, kolektiboan edo loiten dutenak esaten da, eta uh -huh. Indiakoen kasua hori zen, osea familietan beharrean egon egontziren denak etxe batean, etxe berean, Eta baina etxan ez dute denbora gehiegi pasatzen, zen goizean hartzen ditugu, eta ekitaldiak daude egun guztian zehar, eta gero gauean baitzulten dira lotara. Baina... Lotara, bai, ekia, bai. ez dutela jendeekin, eta zobera familietan mintzatzeko denbora e, ondirik, he? Eh? Eta ere badago egun bat, programan badago egun bat aurre ikusita familiekin pasatzeko. Ordan, Indiako kasua ezen, baina gainerako gehi talde gehienek familietan egiten dutelo, bai. Eres atxemaitan iraion, erudetako hiena, familiak errez ebitzeko aurgoriek? Eres, ez da, hain eres, ez bada horren or, gibelan lan handia, familiak atxemaiteko, eta gero antolaketa hori eta banaketa hori egiteko ere, eta ba, behar dira beti hori da beste urteetako dei bat, behar beti, eh, familiak behar dira jendea, behar dira beti jendea laguntzeko eta kasunetan bai, haienateak eh, zabaltzeko mm -hmm. ba, beste egietako aurrak eh, egizibitzeko eta hori ba, Hori benetan behar eskoa da. Mm -hmm. Eri aldeak atsemaiteko uh, nola egiten da hori? Sare baten bidez, uste dute? Eh? Bai, bada elkarte bat, elkarte bat, baino da uh, ONG bat uh, UNESCO-n den, dena eta SIOF deitzen da SIOF, e, CIOBF Komite mm. Internacional desorganizator de festival de folklore eta ba elkarte horrek e, kudeatzen ditu mundu osoko e, festivalak erki bakotzak badu berea eta haien artean ba, bai bada sare bat beraz, bai talde artean bai festival artean bada e, areman hori Eta horrek laguntzen du uh, taldeak uh, atxemaiten, adibidez, ego Ameriketan nahi badugu talde bat atxeman, ba, adibidez, uh, Brasileko edo Txileko ziofera mm -hmm. eskatuz, baiek badutean ahremana, eta, ba, biskabat horrek laguntzen du ba, mundu osoko taldeekin ahremana okaiten. Mm. Beraz, nor dira herrialde horiek? Aurten eh, Europa, europako taldeak dira gehienak, Polonia, eh, Belagusa, edo Bielorizia, zakite, hori hendik, zuzen <hazien> nola eganberden eta Kroazia. Eh, Bestaltik, Lanka eta gero, Euskal Heritik duguna taldea, hori Iruñako dantzarien taldea. Eta ipagaldeko hainbat talde, eh, dira, Ba, senpereko taldea e, e, begiraleak taldea oni banen loitzunetik mm -hmm. eh taldea hori e, ustaritzekoak eta antziko ditut batzu ipagaldetik bost bost pasei talde debero se mexan len ipatsenginuen beste festivala den tokiortatik etugiko da aur talde bat hori e, balkaxa trukaketa batean sartua baita Biarnutik banda ok musikari, musikari talde bat eduriko da, eta Bayonatik uh, Uaza uh, hipop kompania eduriko da. Dena den, guk gomendatuko dugu zen, eta ez ditugu itzortu guziak aipatuko, irekitze gaualdia hori polita da gehienetan, noizko da hori? E, bai, edekitze gaualdia, ba, bidira, egiak eh, bai. e, haiteko, bidira, hori, eh, usta iran, em, em, em, emerezian, ostegunaikin, eh, agatxaldeko zortzitegitan, eta beste abiaramunean ostiralean, egipikatzen eh, da, eh, ikutsu berdina, hori, eh, ba, halik jende gehienek eh, ikusi dezaten, eh, ikutsu ahi hori... Eh? Bai, hori taleguziak pasatzen dira, eta ikusten dira, hori ba daukera talde ikusteko, eta bukatzen da e, astelenean, astelena ogeita iru, mm -hmm. eta hor behiz talde guziak dantzatzen dute, eta hor bukatzen da festivala ofizialki, hoien artean e, hainbat animazio eta ikuslegi badira espeletan eta inguruetan. Eta errandugun bezala, espeletatik kampo ere badira itzorduak eta amikuzen aurten festivala etorzen dela, amikuzena? Bai, amiku zen eh uh, hori uh, astezkena. Mm -hmm. Eta bi talde etorriko dira, eh biologia eta sri lanka, dira amikuzen, eta haiekin uh, bogeintzi taldeko aurrak dantzatuko dute. Aurrek dantzatuko dute. Hala. Eta, hau e, izanen da, sinema e, e, delako ikusgarri gela berriana, eh. Horria. Amaiazuk aurten nor norren gida izanentzira? Eh Poloniarena. Polonia, monpolonesa ongimen peratzen. Era bai. Era bai. <risa> Ez espero dut arraiek ingeles pixka bat hitzeko dutela, ze bestela. Bai, bai eingo dugu zerbait, baina. <risa> <risa> Totenak dira olako gidak eta denak dira beren boru dante ari direnak. Bai, gidak, bai gidak, bai antolatzaileak, bai etortzen diren laguntzaile guztiak izan ba prepak egiteko edo edo Ezen atokia montatzeko eta deus montatzeko etortzeren etortzen dira hori laguntzaile egisa bai. Hori da. Sail pratikoan behar, ba, webgunerik edo bada? E, jendea gomendatuko dako gara joitian? Webgune bat, e, gauargi.fr, e, baiko hmm. sinpleki. Eta e, ikusgarietako tokiak e, erosteko bai tokian bertan, noski mm hei -hmm. uh, na, prezio, biskat interesgarriakoako interes kaiteko eh, badira aurre salmentak eh, edo ba webbunean, atsemanen uh, den telefono baketara deituz, beste naz, eh, eta ez turismo bulegoan mm -hmm. uh, hor aurre salmentak egiten dira Are, zagutzen ez dina indako, nola behargin nuke, ez dakit, jendeari egan zer da gauargi, ze, ze irudi edo ze, ze behar da egan? Amaia, zuk lehenik. E, nik uste dela, ba, aukera oso polit bat, beste kultura batzuk ezagutzeko, aurrekin egiten diren egiten den lana ikusteko eta... Ze aurrak dira, baina ala ere momentu batzutan azte zaizu. Oso dantzak oso politak izaten dira, oso aberazgarria da eta bazak itnik hori gomendatuko nuke. Espektakuloa polita da eta unki da momentu askotan. Nik uste amari beste mundu bat sortzen dela espeletan eta eta mundu honetan ba, denborazkan po Bizi ra garai, garai batean eta um, esperut jendea gubiltzema da hori ba, mundu honetan sartuko dela ere, bai ikusraagiak bai zeren diren animazio guzzia konzerptuak ere badira um, ikusregiak baino lehen koseta gero, erazo bada uh, etu giagita ikusteaz gain, ba, momentu ako bat pasatzeko para da. Bai. Utailaren? Zoen heez zorzitik hogeita lauera espeletan eta inguruetan. Mirezker? Zagir.